Sărutăm o mereu, chiar dacă. autor Sergei Senin. Traducere: George Lesnea. Sărutăm o mereu, chiar dacă durerea moropind potop, voința ce nu se împacă cu al sângelui vioi Încrop crop. În al petrecerii, având să nu vrem cupa sfărâmată.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 acel ce fâlfâie în azur. În veștejire dacă scapăt, De-i murit, atunci să mor. Vreau buzeleți până la capăt Să le sărut încetişor. Albastra adormitarea tinii Să-mi răsfeți, vei pregeta. Cum fremăta vorlin mălinii etern.